pro ty, co se závažně zabývají buddhismem a stojí to za to, v písmu Abhidharmi, která vysvětluje vlastně rané Abhidharmi, která vysvětluje, jak se stát arhatem, jak se stát jedním, který vyčistí svoji mysl od zašpinění. A to je cíl jeho praxe. Praxe šamaty je praxe dián. A Vlastně, jestliže studujeme závažně eh, ty tzv. ágami nebo nikai, písmo to, co většinou se tež považuje za hraný buddhismus, hm? ovšem to je pomílivé, protože ty písmo mahajany byly sepsány přibližně ve stejné době, tak v raném buddhismu, tedy praxe šamaty, je praxe osmy samápaty. Samápaty znamená dosažení. Jo? To je první, druhá, třetí, čtvrtá diána v sfére jemných forem a první, druhá, třetí, čtvrtá diána v bezforemných sférách. Hm? To se klasicky člověk učí. V Bormě je to ještě v mnohých klášterech součást výchovy mnicha. Každý tím musí projít, jestli chce učit meditaci. V čínštině v čínské tradici, šamata se překládá jako dž, co znamená vlastně zastavení pak logicky z toho vychází, že vlastně zastavení čeho? Zastavení mysli. Hm? My můžeme ale mysl zastavit pomocí objektu, což je zdánlivé zas zastavení, hm? protože když se mysl chytne objektu, no tak... Eh, je samozřejmě přechodná. Ta mysl, která se chytá objektu, je mysl přechodná. Ale jelikož, když se naučí umění diány, chytne se objektu tak, že s ním může splynout, tak v tom ty v době diány, vlastně člověk žádnou přechodnost ty mysly nevidí. Mysl zůstává, protože se objekt nemění, mysl se tež nemění. No a tak máme vlastně věm mysli, která se nemění na základě objektu. No, ale my můžeme mít též věm mysli, která se nemění, která se žádného objektu nedrží. A to je to šamata. No a ten objekt, který nedává mysli příležitost, aby se měnila, buddhismu je vlastně nadsvětský objekt. A ten nadsvětský objekt jsou tři. To je prázdnota, to je prázdnota je šunyata, to je animita, to znamená mysl bez obrazu. A to je apranihita, to znamená mysl, která po ničem netouží. Hm? Aby jsme se dostali do Diány, musíme po Diáně toužit. Hm? Jestliže netoužíme po Diáně, tak my se do Diány nedostaneme, protože nebudeme udržovat mysl u stejného objektu. Je to tak? Hm? Ale jestliže objekt, Nadsvětský, no tak mysl se spontánně, hm? spontánně vnímá tento objekt. Hm? No aby se ho spontánně vnímala, samozřejmě se musí první na to připravit, hm? No a ta příprava tradičně je právě s objektem. Máme šamatu s objektem, a pak šamatu bez objektu. Teď v Mahajánové meditaci, ale jestliže praktikujeme Zen, praktikujeme Mahamudru, praktikujeme zokčen. Hm? dnes velice populární, My můžeme se trénovat s myslí bez objektu, aniž by jsme prošli tím tréninkem udržování mysli na objektu. Ale, jelikož dnešní člověk je člověk s rozptýlenou myslí, moderní svět je svět který spočívá v tom, že se stále, stále snaží naší mysl rozptýlit, nekoncentrovat, a má na to neskutečně komplexní prostředky, aby toho dosáhl, aby jsme mysl nekoncentrovali. Ve staré Indii, ty Diány byl, byl vlastně trénink v diánách byl součástí výchovy. Člověk se musel koncentrovat, aby se něco naučil, protože tradice byla ústní. Buddhistická tradice byla ústní tradice. Tradice jógy byla též ústní tradice. To, co bylo sepsané, bylo sepsané v případě buddhismu 500 let po smrti Buddhy. No a i dodnes, obzvláště v ezoterickém buddhismu, je to stále ještě vlastně ústní tradice, i když si ty nejtajnější. Metody můžeme dneska vyhledat na internetu. Hm? To nám nepomůže, pokud nemáme hm? jistou ústní tradici, která je nám predá. Hm? No a tím pádem koncentrace byla hm? ve starých dobách součástí vzdělání. I v, v západním sfére ještě dneska je plno, plno lidí, kteří znají Korán na Bibli na Nový zákon na vzpoměť, nepotřebují to číst. Všechno to znají na hm? No a to učení na je též vlastně. Člověk potřebuje mít, vycvičit paměť, aby si věci pamatoval. Hm? Já jsem částečně, trošku jsem se učil ještě tyhle ty věci naspaměť, aby mě učitel vysvětlil, aby darmu. První jsem se to musel naučit naspaměť, pak to podle komentáru vysvětloval. Hm? Ta tradice ještě je v Burmě a v Tibetu. No a co tím chceme říci? No, že aby jsme se koncentrovali, musíme se k tomu cvičit, protože to není část našeho vzdělání, to není část naší kultury, tak jak je dneska, musíme se to sami naučit. No a sami se to naučíme jedině tak, když se tomu budeme věnovat. Když se tomu věnovat nebudeme, naše mysl jsou naše zvyky. Obzvláště když studujete studujete a nakonec si abidarmu, studujete psychologii. Naše mysl není nic jiného než naše zvyky. Když, máme, když jsme vycvičeni v myšlení, které je příhodné, no tak žijeme celkem naplněný život. Když naše mysl je prosicená myšlením, které je nepříhodné pro nás a pro ostatní, no tak žijeme v, už v pekle tady na Zemi. Hm? teď podle buddhistického učení mysl striktně neexistuje bez objektu, protože mysl je proces myšlení. Hm? A jaký je rozdíl v myšlení v západní civilizaci a v Indii nebo v Číně? Hm? V, Číně, v Indii tež mysl je od sanskritu dvorena je tež dia a od diá je pak Diana. Diana je stav absorbce. My, když myslíme, tak si myslíme, že na nějaký koncept, ale vjóze. Aby jsme mysleli, žádný koncept nepotřebujeme. Když je objekt, na který se mysl může pověsit, doslova objekt znamená alambana, což je od Kren lam, což je pověsit. Když se mysl pověsí na, na objekt, on tak myslí. No ten objekt nemusí být koncept, ten objekt může být přímý objekt. Abych viděl barvu, tak si nemusím, nemusím si říkat, že to je červený auto. Je to tak? To, že to je červený auto, to přijde potom. První je ta červená barva. No a tak aby jsme mysleli, nepotřebujeme koncept, ale potřebujeme nějaký objekt. Hmm? No a když není objekt, mysl stále tam je? To je záhada. Hmm? Mysleli jsme na to, kde je mysl, když se na žádný objekt neorientujeme. Hmm? Někde musí být. Je to Tak protože tady jsme a bez mysli tady nemůžeme být, hm? tak kde je mysl, když se na žádný objekt neorientujeme? Hm? Když žádný objekt není, když spíme, kde je mysl? Hm? Třeba poznat. Mysl je... V základním vědomí, ať už to nazveme bhavanga, co znamená doslova důvod existence, nebo ať už je v alaya, co znamená základní vědomí, které pak, z kterého pak všechny objekty vychází, aby jsme tady byli a měli nějakou kontinuitu, potřebujeme mysl, která eh, tu kontinuitu dovoluje. Je to tak? Hm? Takže když na nic nemyslíme, no, jsme stále tady. Hm? A ta mysl, která... Základem, který se pak myslí, které se myslí tvoří, z které myslí vychází. Hm? Ta mysl je vlastně též velice důležitý faktor našeho pochopení meditace. Hm? Jestliže nemyslíme na nic, jsme tady ale mysl se na nic nevěsí. Jestliže se mysl na nic nevěsí, no tak vidíme, jak z té mysli pak ty objekty vychází. On vychází z mysli. Hm? No a aby jsme to viděli, že vychází z mysli, potřebujeme ehm, my zastavit, když ji nezastavíme, no, tak nevidíme, že vychází z mysli, protože se chytáme vnějších předmětů. Proto v józe, aby jsme se dostali do jógy, musíme mít správnou pozici, kterou tady naši přátelé vysvětlili, Tomáš, Honza. Hm. Jestliže máme správnou pozici, pak dýchání se změní, stane se jemným. No a když se dýchání stane jemným, můžeme vzít mysl domů. Hm? Tomu se říká pratiahara. Praty je proti. Praty znamená proti, české proti. Stejný vlastně prefix. Hm? A ahara je... Nosit, nosit mysl proti, co znamená nosit mysl proti? Vrátit ji tam, odkaď pochází. No, a jestliže vrátíme mysl tam, kam pochází, pak můžeme praktikovat díánu a pak můžeme praktikovat samády. To je Pravidlo yogi, ať už ho vysvětlíme jakkoliv, my Potřebujeme pratihara, aby jsme praktikovali djanu a samadhi. Bez samadhi, bez objektu, samadhi s objektem. Samadhi s objektem je djana, samadhi bez objektu je Zen, čan, hm? samády moudrosti. jak my praktikujeme, aby jsme získali samády moudrosti? Hm? Necháme mysl vystávat, aniž by někde Zůstávala. To je umění zem. Nechávat mysl vystávat, aniž by někde ustala. Aniž by se někde usadila. No a to spojíme se zastavením. V čínštině zastavení je šamata. No a máme zem. máme neduální meditaci. My nemůžeme bránit mysli, aby vystávala, ale my můžeme praktikovat tak, aby ačkoliv vystává, nikde nezůstala. No a to je tež vlastně praxe zastavení mysli. Mysl vystává, ale vystává v prázdnotě. Mysl přichází, ale to místo, odkud přichází, nikdy nenajdeme. Mysl odchází a kam odchází, to tež nenajdeme. A to mysl, ta mysl, co přichází a nemůže ji najít, a ta mysl, co odchází a nemůže ji najít, to je ta jedna mysl. Jedna velká mysl, která má velké vlastnosti a velké použití. Hm? No a jsme v nedualistické meditaci. No a teď chceme se dostat do té nedualistické meditace pomocí objektu. Nejpříznivější objekt je dech. Proč je dech nejpříznivější objekt? To je tež třeba pochopit. protože dech nemůže existovat, když nemáme tělo. Dech tež nemůže existovat, když nemáme mysl. Máme tělo a mysl pohromadě, proto dýcháme. Jak používáme tělo a jak používáme mysl, vlastně se dá říci do velké míry odráží v našem dýchání. Jestliže používáme tělo s úsilím, dýcháme jinak. Jestliže bez úsilí, dýcháme jinak. Jestliže používáme mysl s úsilím, dýcháme jinak. Jestliže používáme mysl bez úsilí, dýcháme tež jinak. Když nekoordinujeme užívání těla a užívání mysli, dýcháme jinak. Když koordinujeme, dýcháme tež jinak. No a tak dech je nejlepší prostředek k vstupu do praxe bdělé pozornosti, neboli saty, smrti. Smrti, saty doslova znamená paměť. Proč se nazývá paměť? Protože my, se, my si upomínáme v mysli samotné objekt naší pozornosti. Proto pozornost se stává vdělá. Hm? No a co to má za okamžitý efekt? Že nezapomínáme na objekt naší pozornosti. Hm? Manifestace nebo výjevení vdělé pozornosti je, že nezapomínáme objekt naší pozornosti. Hm? Když nezapomínáme objekt naší pozornosti, můžeme u toho objektu zůstat. A když se objekt mění, jsme si toho vědomí. Hm? Teď vdělá pozornost je předpoklád jednobodovosti vědomí. Jestliže nepraktikujeme v pozornost, my nemůžeme dosáhnout jednobodovosti vědomí. Jestliže dosáhnout jednobodovosti vědomí, můžeme se prohloubit v objekt. Ať už je hmatatelný nebo nehmatatelný. Prohloubení v objekt je Diana. Ten objekt může být hmatatelný, může být nehmatatelný a může být taky hmatatelný a nehmatatelný. Hm? Co je objekt, který je nadobjekt hmatatelný, nehmatatelný? To je objekt osvobození. My se nemůžeme k němu dostat tím, že náš objekt nemá žádnou formu. My se k němu nemůžeme dostat, že náš objekt má formu. My se k němu nemůžeme dostat tím, že se k němu chceme dostat. Ale ten objekt tam je. Hm? Kdyby tam ten objekt nebyl, no, tak osvobození z utrpení je nemožné. Ale ten objekt není objekt v tom původním smyslu slova, že na něm můžeme pověsit mysl. Ten objekt je objekt osvobození, protože na něj mysl pověsit nemůžeme. Ale aby jsme ten objekt mohli nějakým způsobem vnímat, intuitivně? Musíme si vzniknout, musíme si zvyknout na proces zastavení mysli, ať už s objektem nebo bez objektu. Jelikož v dnešní době my moderní lidé jsme lidé vlastní nátoru, lidé rozptýlení, hm? no tak my se k zenu těžko dostaneme, pokud my se nebudeme trénovat na nějakém objektu, který můžeme uchopit. Hm? No a Tady se dech sám nabízí, protože dech je stále s námi a když, ho, když se ho chopíme násilně budeme dýchat jinak, když se ho chopíme modře, budeme dýchat jinak. když koordinujeme tělo a mysl, budeme dýchat jinak, když je nekoordinujeme, budeme dýchat jinak. V každém momentu, když mluvíme tež, když mluvíme s vdělou pozorností, mluvíme jasně a souvisle, když mluvíme bez vdělé pozornosti, mluvíme nesouvisle a povídáme nesmysly. Když Hýbeme tělem s bdělou pozornosti hýbeme jim jinak. Hm? Hýbeme jim souvisle. plynulými pohyby. Když nemáme bdělou pozornost, hýbeme s ním, jako když poháníme vola na pastvu. Hm? Je to tak? Měli jsme tu zkušenost? Hm? No a bez vdělé pozornosti my se k jednobodovosti mysli nezostaneme a k moudrosti též ne. Protože předpoklad moudrosti je jednobodovost mysli. A jednobodovost mysli je příčina moudrosti. Aspoň v józe. To neznamená, že jsme moudří, protože jsme nahromadili mnoho informací. My jsme moudří, protože jsme pochopili sami sebe, co skutečně jsme. když jsme pochopili sami sebe, pak přirozeně naše pohyby budou plynulé, přirozeně naše mluva bude plynulá, přirozeně naše myšlení bude plynulé. Proč? Protože ta vdělá pozornost a jednobodovost mysli se stávají zvykem. Dobré zvyky, dobrý život, špatné zvyky, špatný život. Hm? No a nejlepší zvyky jsou právě ty dokonalosti, o kterých jsme mluvili. Jelikož my je nemáme, tak nejsme v pohodě. Ti, kdo je mají, no ty žijí v pohodě. A pohoda znamená, harmonii všech složek, který nás tvoří. Tu harmonii nemůžeme získat vůli. My můžeme jedině získat Patanjali rýka, Vajrága a Bhyasa je yoga. My můžeme získat jedině tím, že se cvičíme v odpojení a v odpojení je harmonie s objekty našeho vnímání a našich počitků. Jestliže máme harmonie v našich počitcích a v našem vnímání, my žijeme a harmonickým životem, protože počitky a vnímání podle budistické filozofie i podle jogy Vlastně tvoří naší mysl. Součitá samskára. Hm? Ty je to, co dává obsah do dohromady. Jestliže nevnímáme a jestliže necítíme, hm, tak ne. obsah naší mysly není pohromadě. Musíme vnímat a cítit, aby obsah naší mysl, mysli byl pohromadě. Ty. Moudré bytosti myslí v harmonii citu a harmonii vnímání. A to je dělá moudré. A aby to mohli dělat, praktikují vdělou pozornost. Vstup do praxe v dělé pozornosti je právě meditace na dech. A meditací na dech je metod, je strašně moc. A já učím to, co jsem učil, nejlepší je to, co jsem učil tady naposled, na sklenářce. to je meditace na dech, jak je chápaná v Tradici chara v tradici pouhého vědomí. Ta pochází z jógačára Bůhmyšástra. Máme anglický překlad, to můžeme, když tak to máš přeposlat, ty ho máš v kompítu. Když ne, tak já ti to pošlu. A Tedy teď jsme se konečně dostali k té technice. Hm? To neznamená, že musíte takto praktikovat. Za třetí den začneme s interview hm? podle hm? vlastního zájmu a vlastních. Eh, Tendenci. My pak, to je tradice, vybíráme ten objekt meditace, který se nejlépe hodí k té technice, kterou se zabýváme. No a co je tajemství nebo co je technika toho? Meditace nadech v tradici yogačára. Stejně tak je i vyoze My hm? Meditace nadech se nazývá v buddhistické tradici anapana pána, sati. Hm? Dělá pozornost vůči nádechu a výdechu. Vioze se nazývá prána Pranayama. Hm? Prána je tež dech, ale ve své jemné formě a jáma je vlastně kontrola, hm? kontrola dechu. Aby jsme rozuměli práně, máme hrubé dýchání a máme jemné dýchání. Hrubé dýchání je jaké dýchání? Je to dýchání, které přichází do, naš... do našeho těla nosními dírkami nebo ústy, jestliže praktikujeme. Jogu nebo tao, neměli bychom vůbec dýchat ústy, protože ústa z vlastně dělají dýchání ústy, je, zavinuje hrubý dech. Aby dech pomáhal koncentraci, musí být jemný, musí být plynulý. A musí být souvislý, nemá být zigzag, nemá dělat, jestliže je plynulý, souvislý, nedělá prakticky skoro žádný zvuk, jestliže dýchání dělá zvuk, je to hrubé dýchání, jemné dýchání žádný zvuk nedělá. Proto spisy jogy tvrdí, že dech jogina ani bozy neslyší. A bozy mají obzvláště jemný sluch. No. A hrubý dech tedy přichází do těla těmi tremi dírami, nosními dírkami a ústy. Jemný dech, ale přichází do těla všemi póry v kůži. A ten jemný dech a hrubý dech se ale nedá od sebe striktně oddělit. Ale jak se dostaneme k tomu jemnému dechu? V momentě, kdy nedýcháme, Ústy, nedýcháme pusu, ale přesto pokračujeme v dýchání. Kdybychom nedýchali, my můžeme nepít, nejíst i několik dní, ale my nemůžeme nedýchat ani několik vteřin, protože my dýcháme, jestliže zavřeme nos a pusu. Tělo stále dýchá. Ve vědě se tomu říká buněčné dýchání. Hm? Každá buňka, když žije, se musí roztahovat a stahovat, roztahovat a stahovat. A to je život. Tomu se říká životní smysl. Jivitendrija. tendria. Hm? My máme životní smysl, protože jsme tady. Stromy, tráva, vše, co žije, žije, protože má tento smysl. smysl, který umožňuje život. Umožňuje to, že ty buňky se roztahují, stahují, roztahují, stahují. Toto se učíme Číkong ráno, aby jsme měli přímý dotyk, jemný dotyk s touto energií, která vlastně musí stále v těle kolovat, aby jsme byli tady. Když tam nekoluje, no tak tělo ochladne a mysl se ztrácí z těla záhadným způsobem, kam jde. To se musíte dozvědět sami, <laughs> to nám nikdo nepoví. Hm? Když poznáte, odkud přišla, no tak poznáte, kam jde, když ale nepoznáte, odkud přišla, no těžko poznat, kam jde, je to tak? Hm? No, tak tedy stejně jako v tradici jogy máme vlastně čtyři fáze dýchání. Nádech, periodu mezi nádechem a výdechem, které se říká v kumbaka. Kumbaka znamená džbán. Ten je buď plný, když se nadechneme, anebo prázdný, když se vydechneme. Čili máme Nádech, plný džbán. Výdech, prázdný džbán. Hm? A ten džbán, to je saušíriam. Hm? Saušíria to je dýchací trubice a všecko, co je kolem. No a Jestliže dáváme důraz, stejně tak jako v Joze, na tu periodu mezi nádechem a výdechem, které se říká kumbaka, pozornost se automaticky přenese na celé tělo a my pak, dá se říct, dýcháme vědomně celým tělem. protože to hrubé dýchání a jemné dýchání se od sebe striktně řečeno oddělit nedá. Ale my dýcháme hrubě, jestliže se orientujeme jenom na ty části těla, které jsou aktivní při nádechu a výdechu. No, a my dýcháme jemně, když se orientujeme na, na tělo jako celek. Hm? Je to tak? Vidíme to jasně? No a ten zvyk dělé pozornosti na tu periodu mezi nádechem a výdechem, nám umožňuje postupem času, že my vlastně cítíme dech v celém těle a tež cítíme vlastně i mysl v celém těle. Mysl je v celém těle. Proč je musí být mysl v celém těle? Hm? Protože celé tělo je v pohybu. Hm? Základ podle medicíny, základ prány je krev. Krev pulzuje v těle, v každé části těla. Je to tak? Hm? Všude mezi každým. každou buňkou musí být krev, aby tu buňku vyživovala. Je to tak? Hm? Když ta buňka není vyživována, co se děje? No, přírozeně. fermentace. Fermentace to je rakovina. Hm? Když je fermentace, tak výživa neproniká do těch buněk, no a vytvoří se antigen. Hm? To se, se, se teď naučil, že ho mám taky. A ten antigen roste, protože se do těch buněk nedostává výživa. Hm? No a teď, podle knih jogy, prána je kůň a mysl je jezdec. To je třeba se vyzkoušet, jestli to tak je, jestli starí jogíni nám nepovídali nějaké povídky. I to se mohlo stát. Jogíni toho hodně napovídali. Obzvládí se za zabýváte jogou, budete se divit, co to všechno jogině nyní napovídali. Hm? Třeba vyzkoušet, jestli tomu tak je. Hm? Yoga je vnitřní věda, musíme. A k ní máme jenom jednu laboratoř a to je naše vlastní tělo a mysl. Jinou laboratoř nemáme na jogu, na buddhismus. Hm? A buda, na rozdíl od jiných zakladatelů různých směrů tvrdí, že nemáme věřit nic, co je tradice, nemáme věřit nic, co si lidi povídají. Musíme sami to vyzkoušet, sami to poznat a pak tomu budeme věřit. Jestli tomu věříme, a sami jsme to nedoskoušeli, sami jsme to na sobě nevyzkoušeli, no tak bychom tomu neměli věřit. Třeba na sobě vyzkoušet, jestliže kam ten úzký vztah mezi dechem a myslí. Hm? Jestliže máme dobrou koncentraci, my můžeme víc vést dech tam, kam chceme. Pokud tam nejsou blokády. Všichni si vytváříme blokády. Proces stár, stárnutí je proces vlastně eh, zdůření blokád. Když se narodíme, jsme jak houba po dešti. Když stárneme, tak se staneme schnilou houbou. Hmm? No a my chceme zabránit tomu procesu hně Nití. No, a tak praktikujeme jogu, praktikujeme meditaci. Aby jsme si uvědomili vlastně, o co se nám jedná. Je to tak? No a tak. Aby jsme získali dělou pozornost a uvědomění, pracujeme na dechu v celém těle. A snažíme se zkoumat, jak proces dýchání, meditace na dýchání podle buddhistické literatury a podle jogy je proces zjemňování dechu. Jo? Proces meditace na dech je proces zjemňování dechu. A dech patří jak tělu, tak i patří mysli. Mysl bez dechu se nemůže hýbat. Hm? Proto to oddělení hmoty od mysli, které bylo vlastně charakteristické pro moderní vědu, dneska už je přežité. Misle hmota nemůže existovat bez vzájemného vztahu. podle buddhismu, mysl předchází hmotě. Hmm? Mysl předchází všem jevům. proč předchází všem jevu. Hm? Protože to, to je pravidlo, to, co je jemné, předchází tomu hrubému ale my, jelikož máme hrubou mysl, my můžeme vidět jenom hrubé formy. Jestliže máme jemnou mysl, vidíme jemné formy. Jestliže máme ještě jemnější mysl, vidíme bezforemné objekty. Jestliže máme ještě jemnější mysl, cítíme a vnímáme i objekt vysvobození. Takže v buddhismu tež Objekt, tedy proces osvobozování je proces zjemňování mysli, zjemňování vnímání a zjemňování počítku. Hm? No a tento proces mi nejlépe sledujeme právě z meditaci na dech. Jestliže ta mysl, která pozoruje dech, je jemná, Dech se stane jemným, jestliže ten počitek, který přijímá dech, je jemný, dech bude jemný, jestliže ten počitek a vnímání, který, který my mysl a dech vnímáme, bude koordinován. Proces zjemňování bude lehký. Jestliže nebude koordinován, proces zjemňování bude těžký. Proto věda jemného dýchání je spojená též s vědou ásány správného sezení. No a nejenom správným sezením, ale též s pratiárou s vracením mysli do sebe samé. Ty, ten, ty dva procesy se nedají oddělovat. Hm? Správná asána umožňuje jemnou mysl, jemná mysl umožňuje vracení se mysl, mysli k sobě samé. Vracení se mysli k sobě samé se nazývá, nazývá buddhismu Káya Viveka, izolace těla. První musíme izolovat tělo, aby jsme izolovali mysl. Čita Viveka. A čita Viveka je synonym Diana. Uměním Diány my získáme počítek mentálního těla. Tento počítek mentálního těla je velice důležitý. Hm? Jestliže se staneme mistry Diány, můžeme praktikovat různé nadpřirozené síly. Kdo praktikuje nadpřirozené síly? Právě to mentální tělo? No a tak jdeme zpátky. To jsem to hodně napovídal. Měli bychom jít k meditaci, zase necháme povídání na příště. Teď máme 4 hodiny, tak si dáme 10 minut pauzu nebo 15 minut a dáme 45 minut meditace a zkuste se koncentrovat. Hm? Nejenom na nádech a výdech, ale též se obeznámit s tou s periodou, která je mezi nádechem a výdechem, mezi výdechem a nádechem. A můžete to skoordinovat s počitkem tepu. Jestliže cítíte tep, vlastně tep je v celém těle. No a ten můžete cítit jak při nádechu a výdechu nosem, i při periodě mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, kdy vlastně nosem nedýcháte. No a tak my se pomalu, pomalu věnujeme v dělé pozornosti. A náš objekt je dech, který nezapomínáme. Jestliže zapomeneme dech, zapomeneme meditaci. Ána pána, suta a tak dále povídají. Ten, kdo zapomene dech, ten nepraktikuje meditaci na dech. Nemyslíte si, že jste v meditaci na dech. Sníte o niče. Hm. My bytosti strávíme většinu života ve snění, hm? protože to, co vnímáme, to, co cítíme, vnímáme a cítíme bez dělé pozornosti. A my meditujeme proto, aby to, co vnímáme a to, co cítíme, jsme s vdělou pozorností a s uvědoměním. Hm? Tak se učíme. A učíme se nejenom z toho dobrého, ale ta nejdůležitější učení je z toho špatného. Hm? Všechno špatné má svoje důvody a příčiny, všechno dobré má svoje. Důvody a příčiny. Bez důvodu a příčin nic nevystane. Mů... Lidé popletení se chtějí jenom učit z, z příjemných počitků, po kterých touží. Málo kdo se chce učit z nepříjemných počitků, <laughs> ale joginí. Jsou tapaslí, protože se právě chtějí učit z těch, i z těch nepříjemných počitků, nejenom z příjemných počitků. Proto omezují potravu, omezují spánek, hm? aby mohli praktikovat disciplínu smyslu. Hm? Disciplína smyslu je základ jógy. Jestliže nemáme disciplínu smyslu, mi se k Józe nedostane. Omí